і розгадку всіх її хитрощів, вона видала крик, і за мить з темряви вибігли ще три постаті. Лідер був не Хормад, а високий червоний чоловік. Він ледь встиг наблизитися до мене, як я впізнав його. «Джон Картер!» – вигукнув я. «Це я, Вордай!» Він миттєво опустив свій меч і відступив назад. «Вордай!» – вигукнув він. «В ім'я мого першого предка! Як ти сюди потрапив?» «Раз та вас і другий хормат підійшли, і я коротко розповів їм, як я виявив сімнадцяту камеру і прохід у коридор. «А тепер скажіть мені», – сказав я, – «що ви тут робите?» «Нехай раз та вас розповість тобі», – сказав воєначальник. «Морбус – стародавнє місто», – сказав великий хірург. «Він був побудований у доісторичні часи народом, який зараз вимер. У своїй втечі після нашої поразки в тонолі я відкрив його». «Я переробив і перебудував його, але в основному на фундаменті старого міста, яке було чудово збудоване. Про багато чого я нічого не знаю. Були плани багатьох будівель, включаючи будівлі лабораторії. Я помітив те коло в камері 17, так само, як і ти. Я думав, що це щось означає, але ніколи не мав часу чи бажання досліджувати». Коли ми вирішили заховати твоє тіло там, де його не можна було знайти і знищити, якщо щось піде не так, я вибрав камеру 17, в результаті чого ми виявили тунель до цього острова, який знаходиться на відстані двох миль від Морбуса. Дурдан та Ілдурен віднесли твоє тіло до камери 17, і ми взяли їх з собою. Вони двоє моїх найкращих хормадів, розумні та віддані. Втікши з Морбуса, ми вирішили спробувати дістатися до західного кінця великого Тунолійського болота, повернути літак Джона Картера і полетіти до Геліуму в надії, що я встигну врятувати Дею Торіс від смерті. Ми були зайняті будівництвом човна для довгої подорожі через болото, і він майже завершений. Ми були в замішанні щодо того, що робити з тобою». «Ми не хотіли тебе кидати, але, оскільки літак вміщує лише двох людей, тебе довелося б десь залишити, поки ми не зможемо повернутися. І в Морбусі було безпечніше, ніж на пагорбах за фундалом. «Ви не повинні були про мене думати», – сказав я. «Нашою єдиною метою було знайти вас і якнайшвидше повернути вас до Геліуму». «Я знав, коли ми вирушили, що мене доведеться залишити, коли вас знайдуть, оскільки літак не розрахований на більше, ніж двох. Це була б невелика жертва, щоб врятувати принцесу Геліуму. Воєначальник надіслав би за мною пізніше». «Звісно», – сказав воєначальник, – «тим не менш я не хотів залишати тебе тут, але іншого виходу не було. Ми планували відправити Ілдурена назад до міста з повідомленням, в якому тобі все пояснюється». «Дурдан має супроводжувати нас. Якщо нам вдасться втекти з болота і дістатися до літуна, він спробує повернутися до Морбуса». «Коли ви плануєте вирушати?» – спитав я. «Човен буде готовий завтра, і ми вирушимо, як тільки стемніє». Ми плануємо подорожувати вночі, відпочиваючи та ховаючись у світлий час доби, оскільки раз Тавас, який знайомий з болотом, запевняє мене, що будь-хто, крім великого загону воїнів, не зможе перетнути болото в день. Багато островів населені дикими аборигенами або ще більш дикими піратами та злочинцями. Великі Туннолійські болота – це останні залишки Великих океанів, які колись покривали значну частину Барсума, а істоти, які їх населяють – останні покидки людства. «Чи є щось, чим я можу вам допомогти?» – спитав я. «Ні», – відповів він, – «ти вже достатньо пожертвував. Тоді я повернуся до міста, поки мою відсутність не помітили. У мене там обов'язки майже рівні вашим власним, сер». «Що ти маєш на увазі?» – спитав він. «Джанай!» – сказав я. «Що з нею? Ти її знайшов?» «Тоді я розповів їм про все, що вони нічого не знали, що Аймат був джедаком і єдиним правителем Морбуса, що я був одваром і відповідав за будівлю лабораторії, і що Джанай була віддана під мій захист. Отже, ти відповідаєш за будівлю лабораторії?» – сказав Раставас. «Як там справи за моєю відсутністю?» «Жахливо!» – відповів я. Єдиною компенсацією за вашу відсутність є те, що виробництво гормадів доведеться припинити. Але зараз ми зіткнулися з чимось, що може виявитися нескіншенно гіршим за гормадів. Потім я розповів йому про те, що відбувається в кімнаті з чанами номер 4. Він видався глибоко стурбованим. Це жахливо, сказав він. Це те, чого я завжди боявся і старанно оберігався. За будь-яку ціну зробіть всі приготування, які тільки можете, щоб бути готовими, втекти з морбуса, якщо ви не зможете зупинити ріст в кімнаті з чанами номер 4. Зрештою, воно охопить весь острів, якщо його не зупинити. Теоретично, воно може покрити всю поверхню барсума, задушивши всі інші форми життя. Це первісний життєвий принцип, який не може померти, але його потрібно контролювати. Природа контролювала його, але я, на жаль, зрозумів, що людина не може. Я втрутився в систематичне функціонування природи, і це, можливо, буде моє покарання. Але як я можу зупинити ріст, як я можу зупинити поширення цього жаху, наполягав я». Він похитав головою. «Є лише одна річ, інше явище природи, яке може його стримати». «І що це?» – запитав я. «Вогонь», – відповів він. «Але, очевидно, він зайшов надто далеко, щоб це допомогло». «Боюся, що так», – сказав я. «Все, що ви можете зараз зробити, це врятувати себе і Джанаї від цього і чекати нашого повернення». «Я повернуся з достатньою кількістю людей і кораблів, щоб приборкати Морбуса і врятувати вас», – сказав воєначальник. «До того часу, сер», – сказав я, – «і нехай ви принесете мені звістку, що здоров'я принцеси Геліуму відновлено». Шістнадцятий, говорить Джедак. Я був страшенно пригнічений, коли повертався цим темним тунелем. Мені здавалося малоймовірним, що Джон Картер і Рас Тавас доживуть до західної околиці Боліт. Воєначальник помре. Дея Торіс, моя кохана принцеса, буде приречена на смерть. Мені здавалося, що тоді не буде заради чого жити. Джанаї вже безнадійно втрачена для мене, поки я приречений населяти цю огидну тушу. Так, було заради чого жити. Джанаї. Принаймні, я міг присвятити своє життя її захисту. Можливо, колись я зможу організувати її втечу з Морбуса». Тепер, коли я знав про тунель, мої надії в цьому напрямку стали трохи яскравішими. Нарешті я дійшов до камери 17. Знову я затримався, щоб стугою і захопленням подивитися на свій бідний труп. Чи мій мозок знову його оживить? Я здригнувся, щоб відповісти на це питання, і з важкими ногами покинув камеру і піднявся на верхні поверхи. Підходячи до кабінету, я зустрів Тунгана». «Я радий, що ви повернулися», – сказав він з явним полегшенням. «Чому? Щось трапилося? Знову щось пішло не так?» «Я не знаю», – відповів він, – «тому що я не знаю, де ви були і що робили. Ви знаєте, чи за вами стежили, чи хтось вас бачив?» «Мене ніхто не бачив», – сказав я, – «але тоді це не мало б значення, якби й бачили. Я просто оглядав ями. Я не ризикував лояльністю нікого. Але чому ви питаєте?» «Шпигуни Аймада дуже активні», – сказав він. «Я знаю деяких з них і підозрюю інших». «Я думаю, що він послав кількох нових, щоб стежити за вами». «Кажуть, він розлючений, тому що жінка вирішила піти з вами, а не залишитися з ним, і стати джедарою Морбуса». «Ви маєте на увазі, що вони шукали мене?» – запитав я. «Так, всюди. Вони навіть ходили в квартиру тієї жінки. З нею все гаразд, вони її не забрали?» «Наскільки мені відомо, ні». Але ви не знаєте напевно. Ні. Моє серце стислося. Чи могло статися і це? Я поспішив до квартири Джанаї, і Тунган пішов за мною. Здавалося, хлопець був стурбований майже так само, як і я. Можливо, з ним все гаразд. Я сподіваюся на це, бо мені потрібен був кожен вірний союзник, якого я міг би зібрати, якщо Аймат планував забрати Джанаї від мене». Коли охоронець біля дверей впізнав мене, він відійшов у бік і дозволив нам увійти. Спочатку я не побачив Джанаї. Вона сиділа спиною до мене, дивлячись у вікно. Я покликав її на ім'я, і вона підвелася і обернулася. Здавалося, вона була рада мене бачити, але коли її погляд переднув мене і зупинився на Тунгані, її зіниці розширилися від жаху, і вона відсахнулася». «Що тут робить цей чоловік? – запитав вона. – Він один з моїх офіцерів, – сказав я. – Що він зробив? Чи заподіяв він тобі якусь шкоду, поки мене не було?» «Хіба ти не знаєш, хто він?» – запитала вона. «Чому? Це ж Тунган. Він хороший офіцер». «Він Гантунгур, вбивця Амхора», – сказала вона. «Він убив мого батька». «Я одразу зрозумів природню помилку. Це лише тіло Ган сказав я. «Його мозок спалено. Мозок, який у нього зараз, – це мозок друга». «О», – сказала вона з полегшенням, – «ще одна робота Раса Таваса. Пробач мені, Тунган, я не знала». Розкажи мені про людину, чиє тіло тепер моє, сказав Тунган. Він був сумнозвісним убивцею Амхора, якого часто наймав принц Джалхад. Джалхад хотів мене, але мій батько не хотів віддавати мене. Він знав, що я радше помру, ніж стану дружиною Джалахада, тож Джалхад найняв Ганту Нагура, щоб той убив мого батька і викрав мене. Мені вдалося втекти, і я прямувала до Птарту, де у мого батька були друзі. Гантун Гур переслідував мене. З ним була сильна група вбивць, усі члени гільдії вбивць. Вони наздогнали нас і напали на невеликий загін вірних слуг, які супроводжували мене у вигнанні. Настала ніч, а вони все ще билися, і мій загін розсіяло. Я більше ніколи їх не бачила, а через два дні мене захопили гормади. Я думаю, що Гантунагура пізніше захопила інша Група. Вам більше ніколи не доведеться його боятися, сказав я. Дивно, однак, бачити його таким, яким я його знала, і водночас усвідомлювати, що це не він. У Морбусі багато дивних речей, сказав я. Не всі, кого ви бачите, мають мізки або тіла, які спочатку їм належали. Це було справді дивно. Ось стояв Тунган з тілом Гантуна Гура і мозком Тор Дурбара, а я з тілом Тор Дурбара і мозком Вора Дая. Мені було цікаво, якою була б реакція Джанай, якби вона знала правду. Якби вона кохала Вородая, я б усе їй пояснив, бо тоді їй було б краще знати правду. Але оскільки вона не кохала його і не було підстав вважати, що вона може кохати, моя нинішня форма могла б так відштовхнути її, що вона ніколи не змогла б полюбити мене, навіть якби я повернув своє власне тіло». Так я міркував, і тому вирішив їй не розповідати. Я пояснив їй, чому Тунган і я прийшли до її покоїв, і що вона повинна бути дуже обережною в кожному своєму слові та вчинку, оскільки вона, безсумнівно, оточена шпигунами та інформаторами Аймада. Вона запитливо подивилася на мене на мить, а потім сказала, «Ти був дуже добрий до мене, ти єдиний мій друг. Я б хотіла, щоб ти приходив до мене частіше». Тобі не потрібно виправдовуватися або пояснювати свій прихід. Ти приніс мені якісь звістки про Ворадая цього разу. Мій настрій піднявся від першої частини її промови, але з останнім реченням я відчув ту незрозумілу ревнощі, яка охопила мене. Чи могло бути так, що тіло Тордурбара настільки зливається з мозком Ворадая, що поглинає ідентичність останнього? Чи міг я закохатися в Джана як гормат? І якщо так, то яким може бути результат? Чи не можу я так зненавидити і боятися вородая, що можу знищити його тіло, тому що Джанай любить його більше, ніж тіло Тордурбара? Ідея була фантастичною, але такими були й усі умови, що її оточували. Я не приношу тобі жодних звісток про вородая, сказав я, бо він зник. Можливо, якби ми знали, що сталося з Дотаром Соджатом і Расом Тавасом, ми могли б знати, що сталося з Вором Даєм. «Ти хочеш сказати, що не знаєш, де вор Дай?» – запитала вона. «Тор, дурбаре, у всьому цьому є щось дивне. Я хочу довіряти тобі, але ти дуже ухильно говориш про вора Дая з тих пір, як вперше прийшов до мене. Я відчуваю, що ти намагаєшся не дати мені побачити його. Чому?» «Ти помиляєшся, – сказав я. – Тобі доведеться довіряти мені, Джанай. Коли зможу, я знову зведу тебе і вора Дая разом. Це все, що я можу сказати. Але чому ти так прагнеш побачити вора Дая? Я подумав, що можу змусити її зненацька сказати щось, що дало підказку щодо її почуттів до вора Дая. Я не знав, чи сподіваюся я, чи боюся, що вона може виявити якусь прихильність до нього». Настільки суперечливими були всі реакції моєї подвійної особистості. Але моя хитрість не вдалася. Її відповідь нічого не підказала. Він обіцяв допомогти мені втекти, сказала вона. Це було все. Її інтерес до Вородая був суто егоїстичним. Однак це було краще, ніж відсутність інтересу взагалі. Так, подумав я, розмірковує кохання, роблячись чоловіка дурня, поки мені не спало на думку, що мій інтерес до Джанаї також може бути суто егоїстичним. Між нами було мало різниці. Вона хотіла свободи, я хотів її. Питання полягало в тому, чи ризикну я всім, навіть своїм життям, щоб здобути для неї свободу, знаючи, що втрачу її. Ну, я знав, що так і зроблю, тож, можливо, моя любов не була повністю егоїстичною. Мені було приємно думати, що це не так. Я помітив, як ми розмовляли, що двоє слуг-гормадів уважно стежили за нами, підкрадаючись все ближче і ближче, очевидно, намагаючись підслухати, що ми говоримо. Те, що вони були парою шпигунів Аямада, у мене не було сумнівів». Але їхня техніка була настільки грубою, що робила їх майже нешкідливими. Я низьким голосом застеріг Джанаї від них, а потім, коли вони підійшли на відстань чутності, я сказав їй, «Ні, немає сенсу. Я не дозволю тобі покидати свої покої, тож не проси мене більше. Тут набагато безпечніше. Бачиш, тепер ти належиш мені, і я маю право вбити будь-кого, хто може загрожувати тобі. Я б це зробив». Це було для шпигунів. Тоді я залишив її і взяв Тунгана з собою. Знову опинившись у кабінеті, я прийняв рішення. Я повинен оточити себе і Джанаї вірними послідовниками. Але щоб спробувати це зробити, я повинен ризикнути. Я випробував Тунгана. Він сказав, що всім я вору Даю і расу Давасу, і оскільки вони обизла мої друзі, він служитиме мені будь-яким способом, яким зможе. Він не відчував любові до жодного з джедів. Протягом наступних двох днів я розмовляв з Сітором, Пандаром, Ганом Хадом і Тіаятановом і переконався, що можу покластися на їхню вірність. Мені вдалося перевести всіх, крім Тіаятанова, на службу в лабораторний корпус, де було потрібно більше офіцерів, щоб спробувати зупинити поширення жахливого наросту, що виривався з кімнати з чаном номер 4. Тіаятанов мав служити мені шпигуном у палаці. Сітор був офіцером, який командував громадами, які захопили мене та воєначальника. Він мені досить сподобався, і після досить тривалої розмови з ним я переконався, що він – нормальна червона людина, яка володіє власним мозком, оскільки він був знайомий з місцями та подіями зовнішнього світу, про які жоден громад не міг знати. Він був з Дусара і прагнув втекти з Морбуса і повернутися до своєї країни. Пандар був людиною з Фундаля, а Ганхад – людиною з Тунола, які були моїми товаришами по ув'язненню. Тож я дещо знав про них. Вони обидва запевнили мене, що якщо я справді служу вору Даю і дотару Соджату, вони охоче працюватимуть зі мною. Усі ці люди думали, звичайно, що я лише Гормад, але моє звання запевнювало їх, що я маю вплив і що я важлива особа. Я пояснив їм, що мені було обіцяно тіло червоної людини, як тільки раса таваса буде знайдено, і тоді я стану одним із них і з нетерпінням покину морбус. Ріст тканини в кімнаті з чанами номер 4 майже повністю заповнив Великий Двір. Я наказав надійно забарикадувати всі вікна та двері, що виходили з огорожі, щоб вона не могла потрапити в будівлю, але вона загрожувала невдовзі її перевершити та перелитися через дахи, звідки вона зрештою потрапить на міські проспекти. Виробництво нових гормадів практично припинилося, і я злив усі резервуари, коли вони спорожнювалися, щоб не повторилося те, що сталося в кімнаті з чанами номер 4. Це змусило мене відвідати кожну будівлю, де були резервуари для культивування, а їх було багато. Саме коли я повертався з однієї з цих інших будівель, я отримав виклик з'явитися перед Аймадом. Коли я увійшов до палацу, Тіатан Ов вийшов мені назустріч. «Будь обережний», – попередив він. «Щось готується». Я не знаю, що саме, але один зі слуг Аймада сказав, що він завжди бурмоче про тебе і жінку. Тепер, коли він її втратив, вона здається ще більш бажаною, ніж раніше. Якщо ти хочеш уникнути проблем, тобі краще повернути її йому, бо якщо ти цього не зробиш, він може тебе вбити і забрати її все одно, і жодна жінка цього не варта. Я подякував йому і пішов до зали для аудієнцій, де перед троном зібралися всі головні офіцери Аймада». Джеддак зустрів мене нахмуреним обличчям, коли я зайняв своє місце серед інших офіцерів, єдиний без тіла червоної людини. Скільки серед них було горматських мізків, я не міг знати, але з того, що я чув з моменту прибуття на Морбус, я здогадався, що більшість із них були пересаджені горматські мізки. Вони були б здивовані, і Аймад найбільше, якби вони знали, що за моїм огидним гормадським обличчям ховається мозок шляхетного гелійця і довіреного помічника воєначальника Барсума. Аймат показав на мене пальцем. «Я довіряв тобі», – сказав він. «Я поставив тебе керувати лабораторіями. І що ти зробив? Постачання воїні сприпинилося. Я не раз та вас», – нагадав я йому. «Ти допустив катастрофу в кімнаті з чанами номер 4, яка загрожує нас поглинути. Знову дозвольте нагадати вам, що я не майстер розуму Марса», – перебив я. Він не звернув на це уваги, а продовжив. «Ці речі загрожують крахом усіх наших планів завоювання світу і вимагають негайної спроби розпочати нашу кампанію з недостатніми силами. Ти зазнав невдачу в лабораторії, і я зараз звільняю тебе від твоїх обов'язків там, але я дам тобі ще один шанс спокутати себе». Зараз я маю намір негайно завоювати Фундал, щоб отримати флот кораблів, за допомогою яких ми зможемо транспортувати воїнів до тонола. Захоплення Тонола дасть нам додаткові кораблі і дозволить нам перейти до захоплення інших міст. Я призначаю тебе командувачем експедиції проти Фундала. Для захоплення цього міста не знадобиться велика сила. У нас є 500 малагорів. Вони можуть здійснювати два кругові рейси на день. Це означає, що ти можеш транспортувати тисячу воїнів на день до точки поблизу фундала, або, якщо птахи зможуть нести подвійну вагу, дві тисячі. Таким же чином ти можеш розмістити тисячу воїнів всередині міських стін, щоб захопити і відкрити ворота для основної частини твоїх військ. Спочатку ти транспортуєш чани та культуральне середовище, необхідні для виробництва їжі для твоїх воїнів. З 20 тисячами воїнів ти можеш почати свій напад. І я продовжуватиму надсилати тобі дві тисячі на день, поки кампанія не закінчиться, бо ти багатьох втратиш. Ти негайно звільниш свої приміщення в будівлі лабораторії і займеш приміщення тут, у палаці, які я призначу тобі та твоїй свиті. Я одразу зрозумів, чого він намагається досягти. Він переведе Джанай до палацу а потім відправить мене в похід проти Фундаля. «Ти негайно перейдеш до палацу і негайно почнеш перевезення своїх військ», – я сказав. Сімнадцяте. Не дай нам втекти ніколи. Зараз я опинився перед проблемою, для якої здавалося не було рішення. Якби я володів власним тілом, я міг би втекти з Джанаю через тунель на острів, де переховувалися Джон Картер і Раставас, і чекати там на їхнє повернення». «Але я не міг покинути своє тіло і ризикувати вийти у світ гормадам. Я також відчував, що мій обов'язок як червоної людини – залишитися і спробувати якимось чином зірвати план Аймада щодо завоювання світу. Коли я йшов до покої в Джанаї, щоб розповісти їй, що з нами сталося, мій дух досяг найнижчої точки. Він не міг впасти нижче». Проходячи коридором у будівлі лабораторії, я зустрів Тунгана, який здавався дуже схвильованим. Маса з кімнати Чанів номер 4 перетнула дах в одному місці і переливається вниз по стіні будівлі на проспект, сказав він. Здається, Ріст раптово прискорився, і якщо його не зупинити, це лише питання часу, коли він охопить все місто. «І острів також», сказав я, «але я нічого не можу з цим зробити». Аймад звільнив мене від обов'язків у лабораторії. Відповідальність тепер лежить на моєму наступнику. «Але що ми можемо зробити, щоб врятуватися?» – запитав Тунган. «Ми всі загинемо, якщо ріст не зупинити. Він вже схоплив і пожер кілька воїнів, яких відправили спробувати його знищити. Руки тягнуться і хапають їх, а голови пожирають їх. Зрештою, він з'їсть нас усіх. Так, що ми могли зробити, щоб врятуватися?» На даний момент себе включали лише Джанай та моїх двох себе в моїх думках. Але незабаром я подумав про інших – про Пандера, Ганахада та Сітора. Так, навіть про Тунгана, вбивцю Амхора з мозком Гормада. Ці люди були настільки близькі до друзів, наскільки це можливо в Морбусі. І був ще бідний Тієйтанов, він був моїм другом. Я повинен врятувати їх усіх. «Тунгане», – сказав я, – «ти хотів би втекти». Звісно. Ти присягнеш мені вірно служити, якщо я допоможу тобі втекти з Морбуса, забувши, що ти – Гормат. «Я зараз не Гормат», – сказав він. «Я червона людина, і я буду вірно служити тобі, якщо ти допоможеш мені втекти з лап жаху, який вивергається в місто». «Дуже добре. Іди негайно до Пандара, Ганхада, Сітора і Тіятан-Ова і скажи їм, щоб прийшли до покої в Джанаї, застережи їх щодо секретності. Не дозволяй нікому почути, що ти їм говориш, і поспішай, Тунгане». Я відразу пішов до покоїв Джанаї, яка, здавалося, була рада мене бачити, і розповів їй про наказ Аймада, щоб ми переїхали до покоїв у палаці. Двоє слуг, яких я підозрював, почули, як я й хотів, і я негайно віддав їм наказ зібрати речі їхньої господині, що дало мені можливість поговорити з Джанаєю наодинці. Я розповів їй, що означає наказ Аймада, і що у мене є план, який дає деяку надію на порятунок». Я піду на будь-який ризик, сказала вона, аніж залишуся в палаці Аймада після того, як тебе відправлять. Ти єдина людина в Морбусі, якій я можу довіряти, мій єдиний друг, хоча чому ти дружиш зі мною, я не знаю. Тому що Вордай мій друг, а Вордай любить тебе, сказав я. «Я почувався боягузом, обравши такий спосіб зізнатися в коханні, на яке я, можливо, не наважився б, якби володів власною особистістю. І тепер, коли я це зробив, я одразу ж пошкодував про це. Що, якщо вона знехтує коханням Вородая? Він не буде тут особисто, щоб наполягати на своїй справі, і, звичайно, огидний Гормат не зможе цього зробити за нього». Я затамував подих, чекаючи її відповіді. Вона помовчала мить, а потім запитала – «З чого ти взяв, що Вордай кохає мене?» «Я думаю, це було цілком очевидно. Він не міг би так турбуватися про долю будь-якої жінки, якби не кохав її». «Ти й молірно помиляєшся. Вордай турбувався про долю будь-якої червоної жінки, яка могла б бути в'язним у Морбусі. Як між нами може бути кохання? Ми ледь знаємо одне одного. Ми сказали лише кілька слів разом». Я вже збирався сперечатися, коли прибули Пандар, Ганхад і Сітор, поклавши край розмови, та залишивши мене в таких самих сумнівах щодо почуттів Джанає до Вородая, як і раніше. Оскільки ці троє працювали в лабораторному корпусі, Тунган швидко їх знайшов. Я відправив їх до свого кабінету чекати на мене, оскільки не хотів розмовляти з ними там, де нас міг підслухати один зі шпигунів Аймада». Через кілька хвилин повернувся Тунган з Тієтаном Овом, і список тих, хто, як я сподівався, вірно допоможе мені, було завершено. До цього часу слуги зібрали речі Джанаї, які я наказав віднести до палацу в наші нові покої, і таким чином я позбувся їх. Щойно вони пішли, я поспішив до свого кабінету з Джанаєю, Тунганом і Тієтаном Овом, де нас чекали інші члени моєї групи. Тепер ми були всі разом, і я пояснив, що планую втекти з Морбуса, і запитав кожного, чи готовий він супроводжувати мене. Кожен запевнив мене, що так. Але Сітор висловив сумнів, який, я думаю, був у кожного з них, що втеча буде неможливою. «Який твій план?» – запитав він. «Я виявив підземний коридор, який веде до острова біля берега Морбуса», – сказав я. «Саме на цей острів вирушили Дотар Соджат і Раставас, коли зникли з міста. Зараз вони прямують до Гелію, і ви можете бути впевнені, що Дотар Соджат повернеться з флотом військових кораблів і достатньою кількістю воїнів, щоб врятувати мене з Морбуса». Тіятан Ов здавався скептичним. «Чому», – запитав він, – «Дотар Соджат захоче врятувати Гормада з Морбуса». «І як», – запитав Сітор, – «Дотар Соджат, бідний пантан, може сподіватися переконати Джедака Гелію відправити флот військових кораблів до Тунолійських боліт за громадом?» «Я визнаю», – відповів я, – «що ця ідея здається фантастичною. Але це тому, що ви не знаєте всіх фактів, і є причини, чому я не хочу розголошувати їх усі в цей час». Однак в одному я можу заспокоїти ваші розуми. Це здатність Дотара Соджата привести флот військових кораблів. Дотар Соджат насправді є Джоном Картером, воєначальником Марса. Ця заява їх дещо приголомшила, але після того, як я пояснив, чому Джон Картер прибув до Морбуса, вони повірили мені тіатан О все ще не міг зрозуміти, чому великий воєначальник має бути настільки зацікавлений у Гормаді, щоб привезти великий флот з далекого Гелію, щоб врятувати його. Я зрозумів, що зробив помилку, сказавши те, що сказав, але мені іноді було важко роз'єднати свої подвійні особистості. Для мене я завжди був вором-даєм, шляхетним чоловіком імперії Гелію. Для інших я був Тор-Дурбаром, Гормадом Морбуса. «Можливо, – сказав я, намагаючись пояснити, – я перебільшив власну важливость, коли сказав, що він повернеться, щоб врятувати мене. Саме заради Вородая він повернеться, але й заради мене також, оскільки і він, і Вордай – мої друзі». «Чому ти думаєш, що він врятує когось із нас?» – запитав пандар з Фундала. «Він врятує кожного, кого попросить Вордай, а це означає кожного, кого я запропоную, бо Вордай – мій друг». «Але Вордай зник», – сказав Гангат Тунола. «Ніхто не знає, що з ним сталося. Вважається, що він мертвий». «Ти мені цього не казав, Тор вигукнула Джанай. Вона повернулася до Сітора. «Можливо, це хитрий трюк, який Гормат влаштовує нам, щоб з якоїсь причини захопити нас у свою владу». «Але я ж казав тобі, що він зник, Джанай», – відповів я. «Ти не казав мені, що всі вважають його мертвим». «Ти говориш, що не знаєш, де він, і водночас кажеш, що Джон Картер повернеться за ним. Чому я маю вірити?» «Якщо ти сподіваєшся вижити і втекти, ти повинна мені повірити», – огризнувся я. «Через кілька хвилин ти побачиш вородая, і тоді ти зрозумієш, чому він не міг прийти до вас. Я починав втрачати терпіння до них усіх, які висловлювали підозри в той момент, коли найбільша поспішність була необхідна, щоб ми втекли до того, як виникнуть підозри Ваймада». «Чому я маю вірити?» – вимагала Джанаї. «Ти не знаєш, де Вордай, але кажеш, що ми побачимо його через кілька хвилин». Був час, коли я не знав, де він. Коли я знайшов його, мені здалося добрішим до тебе, яка залежить від нього, не говорити правду. Вордай без безсилий допомогти вам. Тільки я можу вам допомогти. На жаль, щоб здійснити мій план втечі, тобі доведеться дізнатися, що сталося з вором Даєм. Тепер ми марно витратили достатньо часу. Я йду, і ти йдеш зі мною. Я зобов'язаний допомогти тобі заради вора Дая. Інші можуть робити, як вважають за потрібне. «Я піду з тобою», – сказав Пандар. «Де інде нам не може бути гірше, ніж тут». Вони всі вирішили супроводжувати мене. Сітор неохоче. Він підійшов і став біля Джанаї та щось їй прошепотів. Взявши з собою Тіаятана Ова, я зайшов у невелику лабораторію і зібрав усі інструменти, необхідні для перенесення мого мозку назад у власне тіло. Їх я передав Тіаятану Ову. Потім я від'єднав двигун і всі його з'єднання, бо без двигуна моя кров не могла б перекачуватися назад у мої вени і артерії. Все це зайняло час, але нарешті ми були готові вирушити. Я був цілком упевнений, що ми не зможемо уникнути ні уваги, ні підозр. Найкраще, на що я міг сподіватися, це дістатися до 3.17 до того, як нас наздоженуть. Видовище двох гормадів, чотирьох червоних людей і Джанаї, разом із вантажем, який несли ті Аятан Ов і я, одразу привернуло увагу. І не від кого іншого, як від нового губернатора лабораторного корпусу. «Куди ви йдете?» – вимагав він. «Що ви збираєтеся робити з цим обладнанням?» «Я збираюся покласти його в ями, де воно буде в безпеці», – відповів я. «Якщо раз та вас повернеться, воно йому знадобиться». «Воно буде в достатній безпеці там, де було», – відповів він. «Я тут головний, і якщо я захочу, щоб його перенесли, я сам цим займуся». «Поверніть його туди, де взяли». «З яких пір двар дає накази одвару?» – запитав я. «Відійдіть». Потім я знову рушив зі своїми супутниками до рампи, що вела до ям. «Стійте!» – вигукнув він. «Ви нікуди не підете з цим обладнанням і дівчиною без наказу від Аймада. Вам наказано відвести дівчину до палацу, а не до ям. І я отримав наказ безпосередньо від Аймада – стежити за тим, щоб ви виконували свої накази». Потім він підвищив голос і закричав, щоб покликати на допомогу. «Я знав, що нас незабаром оточать воїни, тому я наказав своїм супутникам поспішати до ям». Ми помчали вниз по довгому, звивистому схилу, а губернатор будівлі лабораторії біг за нами по п'ятах, безперервно волаючи про допомогу, а позаду нас невдовзі почулися крики воїнів, які нас переслідували. 18 Острів зради. Здавалося, що весь мій план приречений на провал, тому що навіть якщо нам вдасться дістатися до 3.17, я не наважуся уйти туди і відкрити шлях для нашого порятунку. Однак ми зайшли так далеко, і шлягу назад не було. Було лише одне вирішення нашої проблеми – жоден свідок не повинен залишитися, щоб повернутися і доповісти Аймаду. Ми дісталися до ям і рухалися головним коридором. Губернатор переслідував нас по п'ятах, але тримався на безпечній відстані від нас. Крики воїнів, які переслідували нас, свідчили про те, що вони все ще йдуть по нашому сліду. Я покликав Тунгана підійти до мене, де пошепки передав йому свої інструкції, після чого він покинув мене і коротко поговорив з Тіятановим і Пандаром. Потім ці троє звернули в бічний коридор». Губернатор на мить завагався, але не пішов за ними. Його цікавило стежити за Джанай і мною, тому він пішов за нами. На наступному перехресті коридорів я повів решту групи праворуч, одразу ж зупинившись і відклавши свій тягар. Ми зустрінемо їх тут, сказав я. Треба пам'ятати лише одне: якщо ми хочемо врятуватися і вижити, жоден з тих, хто нас переслідує, не повинен залишитися живим, щоб привести інших за нами. «Сітор і Ганхат стали поруч зі мною. Джанай залишалася на кілька кроків позаду нас. Губернатор зупинився досить далеко, щоб його не дістав меч і чекав на своїх воїнів. Серед нас не було вогнепальної зброї, оскільки матеріали, необхідні для виготовлення вибухівки, або не існували в Тунолійських болотах, або ще не були там відкриті». Ми були озброєні лише довгими мечами, короткими мечами та кінджалами. Нам не довелося довго чекати, поки воїни напали на нас. Їх було дев'ятеро, всі гормади. «Губернатор мав тіло червоної людини і мозок Гормада. Я досить добре знав його в палаці. Він був хитрим і жорстоким, але йому бракувало фізичної мужності. Він зупинив своїх воїнів, і вони в десятьох стояли навпроти нас. Вам краще здатися, сказав він, і повернутися зі мною. У вас немає шансів, нас десятеро, а вас лише троє. Якщо ви підете тихо, я нічого не скажу Аймаду про це». Я бачив, що він прагнув уникнути бою, але в бою полягав наш єдиний шанс на втечу. Опинившись у палаці Аймада, Джамай і я були б втрачені. Я прикинувся, що обмірковую його пропозицію, бо хотів виграти трохи часу. Мені потрібна була лише мить, бо я побачив, як Тун Хан, Пандар і Тіатанов безшумно підкрадаються позаду губернатора та його загону». «Зараз!» – вигукнув я, і за моїм словом троє позаду них видали крик, який змусив десятьох одночасно обернутися. Тоді Ситор, Ган, Хат і я вскочили з витягнутими мечами. Чисельно перевага була на їхньому боці, але насправді у них не було шансів. Несподівана атака збентежила їх, але найбільшу перевагу давали моя надлюдська сила і моя довга рука з мечем. Однак вони швидко зрозуміли, що борються за своє життя і, як загнані в кут щури, люто билися. Я бачив, як бідний Тіаятанов впав з розколотим черепом, а Пандар поранений, але не раніше, ніж він позбувся одного супротивника. Тунган розправився з двома. Ситор на мій подив і розчарування стримався, не наважуючись ризикувати собою, але ми не потребували його. Один за одним мій довгий матч розколював черепи від маківки до підборіддя, поки єдиним ворогом, що залишився, був губернатор, який брав якомога меншу участь у короткій справі. Тепер, верещачі, він намагався втекти, але Тунган заступив йому дорогу. Відбулося миттєве зіткнення сталі, вереск, а потім Тунган вирвав свій клинок із серця губернатора лабораторного корпусу і витер його волосся свого полеглого ворога. Коридор перетворився на криваве місиво, в якому валялися жахливі, залиті кров'ю безмозгі тіла. Що було далі, я ненавиджу згадувати, але необхідно було знищити їх усіх повністю, особливо їхні мізки, перш ніж ми могли почуватися в безпеці, продовжуючи свій шлях. Наказавши Тунгану нести речі, які я довірив Ті Аятанову, я підібрав мотор і повів до 3.17. Я помітив, що Ситор іде близько до Джанай, розмовляючи з нею тихим голосом, але в той момент мій розум був надто зайнятий іншими справами, щоб це набуло особливого значення. Поки що нам щастило. Що нас чекає в майбутньому, хто міг передбачити?» Які засоби до існування можуть бути на острові, я не знав, і у мене не було нічого, крім найтуманніших планів щодо того, як ми могли б врятуватися з околиць Морбусу і з великих тунулянських маршів, якщо Джон Картер не повернеться за мною. Тільки його смерть, я був упевнений, могла б цьому завадити, і я не міг уявити, що великий воєначальник може померти. Для мене, як і для багатьох інших, він здавався безсмертним. Але, припустимо, він повернеться, але без раса та васа. Ця думка наповнила мене жахом, не залишаючи мені іншої альтернативи, ніж самознищення, якщо це виявиться правдивим пророцтвом. Набагато краще смерть, ніж життя в моїй теперішній жахливій і огидній формі. Краще смерть, ніж те, що Джанай буде втрачена для мене назавжди. Такі були мої думки, коли ми досягли дверей до 3.17, і, відчинивши їх, я ввів свою групу в кімнату. Коли Джанай побачила тіло Вородая, що лежало на холодній ерситній плиті, вона вигукнула від жаху і люто повернулася до мене. «Ти збрехав мені, тордур баре!» – сказала вона приглушеним шепотом. «Весь час ти знав, що вор Дай мертвий. Навіщо ти зробив зі мною цю жорстоку річ?» Вородай не мертвий», – сказав я. «Він лише чекає повернення раса Таваса, щоб повернути його до життя». «Але чому ти мені не сказав?» – запитала вона. «Тільки я знав, де було заховано тіло вородая. Ні вам, ні йому не було б вигідно знати, і чим менше людей знало, тим безпечнішим було тіло вородая». Навіть вам, кому я знав, що можу довіряти, я б не відкрив таємницю його сховку. Тільки зараз ви та інші знаєте, бо не було іншого шляху втечі з Морбуса, окрім як через цю кімнату, де лежить Вордай. Я вірю, що можу довірити вам усім цю таємницю, але навіть у такому разі я можу пообіцяти вам, що ніхто з вас ніколи не повернеться живим до Морбуса, поки тіло Вородая лежить тут, а я залишаюся живим. Сітор підійшов близько до плити, де лежало тіло, і досить уважно його оглядав. Я бачив, як він кивнув головою, і на його губах з'явилася ледь помітна посмішка, коли він кинув швидкий погляд у мій бік. Мені було цікаво, чи він здогадується про правду, але яка різниця, якщо він так і триматиме язик за зубами. Я не хотів, щоб Джанай знала, що мозок вора Дая перебуває в огидному черепі Тор Дурбара. Можливо, нерозумно я думав, що якби вона дізналася, вона ніколи не змогла б забути цей факт, навіть коли мій мозок повернеться у власне тіло. Здавалося, вона була занурена в думки на кілька хвилин після того, як я пояснив їй, чому не розповів їй про трагедію, яка спіткала Ворадая. Але незабаром вона знову повернулася до мене і заговорила лагідно. Мені шкода, що я сумнівалася в тобі, Тордурбар, сказала вона. Ти добре зробив, що нікому не розповів про місцезнаходження тіла Ворадая. Це була мудра пересторога і акт вірності. Дев'ятнадцятий. Нічний політ. З почуттям полегшення я провів свою маленьку групу через довгий тунель до скелястого тунелю біля берега Морбуса. Як ми втечемо з острова, було проблемою майбутнього. Звичайно, у моїй голові завжди була надія, що Джон Картер повернеться з Гелюру з рятувальним флотом. Але за цією надією ховався привид страху, викликаний сумнівом щодо того, чи змогли він і раз та вас перетнути жахливі пустки великих тоноліанських боліт і дістатися до його швидкого літака, що лежав захованим за фундалом. На острові були птахи та гризуни, росли дерева та кущі, на яких росли горіхи та ягоди. Все це, разом із рибою, яку ми змогли зловити, забезпечувало нас достатньою кількістю їжі, так що ми не страждали від голоду, а мали її вдосталь. Я спорудив укриття для Джанаї, щоб вона могла насолоджуватися певною приватністю. Але оскільки погода була м'якою, решта з нас спали на відкритому повітрі».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 У цьому відокремленому місті я почав будувати два легкі човни, кожен з яких міг перевозити трьох з нас і запас провізії, один більший за інший для розміщення тіла Вородая, оскільки я вирішив взяти його з собою у випадку, якщо Джон Картер не повернеться протягом розумного часу і нам доведеться здійснити небезпечну подорож на нашому крихкому судні. Протягом цього періоду я помітив, що Сітор проводить багато свого вільного часу в компанії Джанаї. Він був приємним хлопцем і вправним співрозмовником, тому я не міг дивуватися, що він знаходила задоволення в його компанії, але мушу визнати, що я відчував багато уколів ревнощів. Сітор також був дуже друзнім з Пандаром, фундальцем, так що в соціальному плані ми, здавалося, природньо розділилися на групи з Пандаром, Сітором і Джанаї в одній, і Ганхадом, Тунганом і мною в іншій. Між нами не було ніяких приємностей, але поділ був більш-менш природнім. Ганхад був туноліанцем, а тунол і фундал були спадковими ворогами, так що у Ганхада і Пандара було мало або зовсім нічого спільного. Тунган з тілом червоної людини і мозком Хормада, і я з тілом Хормада, можливо, відчували потяг один до одного, тому що ми знали, що інші в потаємних куточках своїх сердець вважають нас чудовиськами, менш людяними, ніж нижчі тварини. Я можу вам сказати, що огидне тіло, як у мене, викликає почуття неповноцінності, яке неможливо подолати. І Тунган, хоча він і демонстрував сміливий фасад з тілом вбивці Амхора, мабуть відчував себе так само, як і я. Після того, як ми закінчили човни, що вимагало кількох тижнів невпинної праці, вимушена бездіяльність важко на нас тиснула, і розбрат показав свою потворну подобу. Сітор наполягав на тому, щоб ми вирушили негайно, але я хотів почекати ще трохи, оскільки знав, що якщо Джон Картер живий і дістанеться геліуму, він повернеться за мною. Пандар погодився з Сітором, але Ганхат заперечував, оскільки план полягав у тому, щоб спробувати дістатися Фундалу, де він боявся, що його ув'язнять і кинуть у рабство. У багатьох суперечках, які відбувалися, я мав підтримку Тунгана і, на моє велике задоволення, також Джанаї, коли вона виявила, що я сповнений рішучості почекати. Ми не повинні йти, сказала вона, якщо не зможемо взяти з собою тіла вора Дая, а цього Тордурбар відмовляється дозволити, поки сам не переконається, що немає надії на порятунок з Геліуму. «Однак, я думаю», сказала вона, «що ти робиш помилку, і що ти повинен підкоритися вищому судженню та досвіду Сітора, який є червоною людиною з мозком червоної людини». Сітор був присутній під час цієї розмови, і я бачив, як він кинув на мене швидкий погляд. І знову мені було цікаво, чи він здогадується, що мозок вора Дая перебуває в моїй огидній голові. Я сподівався, що він не поділиться своїми підозрами з Джанаї. У Сітора може бути мозок червоної людини, сказав я, але зараз він функціонує лише в інтересах Сітора. Мій, хоч і нижчий, просякнутий лише одним бажанням, яке переважує будь-які інші міркування, крім добробуту тебе і Ворадая. Я не покину цей острів до повернення Джона Картера, якщо тільки не буду абсолютно змушений це зробити, поки не переконаюся, що не залишилося жодної надії на його повернення». І я не дозволю тобі, Джанаї, покинути його. Інші можуть піти, якщо їм заманеться, але я пообіцяв Ворудаю, що захищатиму Джанаю, а я не захищатиму її, якщо дозволю їй здійснити небезпечну подорож великими тонулійськими болотами до негостинного фундаля, поки не залишиться іншого виходу. Я сама собі, господиня, сердито огризнулася Джаная, і я піду, якщо захочу, жоден гормад не може мені диктувати. Джаная має рацію, сказав Ситор. Ти не маєш права втручатися. Тим не менш, я втручуся, відповів я, і вона залишиться тут зі мною, навіть якщо мені доведеться утримувати її силою, що, я думаю, ви всі визнаєте, я фізично здатний зробити. Що ж, після цього все було не дуже приємно, і Джаная, Ситор і Пандар проводили разом більше часу, ніж будь-коли, і часто розмовляли тихим тоном, який не можна було підслухати. Я думав, що вони лише бурчать між собою і обсипають мене образами. Звичайно, мені було дуже сумно думати, що Джаная налаштувалася проти мене, і я був надзвичайно нещасливий. Але я не очікував жодного іншого результату від їхнього бурчання, крім цього, і був цілком впевнений, що зроблю по-своєму, що, як мене переконував ній кращий разом, було безпечним шляхом». Ситор і Пандар знайшли місце для сну, яке було досить далеко від місця, яке обрали Ганхат, Тунган і я, ніби вони хотіли дати нам зрозуміти, що не мають з нами нічого спільного. Це мене цілком влаштовувало, оскільки я почав підозрювати і не любити їх обох. Якось увечері, коли я готувався до сну після дня риболовлі, до мене підійшов Тунган і присів поряд. "Я сьогодні підслухав дещо", сказав він, "що може тебе зацікавити". Сьогодні в день я дрімав під кущев біля пляжу, коли Ситор і Джаная підійшли і сіли біля самого куща, за яким я дрімав. Вони, очевидно, обговорювали тебе, і я почув, як Джаная сказала. Я впевнена, що він справді дуже відданий вору Даю і мені. Це лише його розум помиляється, але чого можна очікувати від деформованого мозку Гормада в такому деформованому тілі?» «Ти абсолютно помиляєшся», – відповів Ситор. «У нього лише одна думка, і це заволодіти тобою. Є дещо, що я знаю вже давно, але вагався сказати тобі, бо не хотів тебе засмучувати. Вора Дая, якого ти знала, більше ніколи не буде. Його мозок було видалено і знищено, а Тор Дурбар заховав і захистив його тіло, чекаючи повернення раса Таваса, який перенесе мозок Гормада Тор Дурбара в череп Вора Дая». Тоді він прийде до тебе з цим новим і красивим тілом, сподіваючись завоювати тебе. Але це буде не Вордай, який сподівається заволодіти тобою, а мозок Гормада в тілі людини. Як жахливо, вигукнула Джаная, цього не може бути, звідки ти можеш знати таке? Мені сказав Аймад, відповів Ситор, тіло Вородая мало стати нагородою Тордурбару за послуги, які він надав Аймаду. І щоб бути впевненим на всі сто відсотків, Тордурбар переконав Аймада знищити мозок вородая. «І що відповіла Джаная?» – запитав я. «Вона йому не повірила, чи не так?» «Так, вона йому повірила», – сказав Тунган, «бо вона сказала, що це пояснює багато речей, які досі їй було незрозуміло, і тепер вона знає, чому ти, Гормат, виявляєш таку надзвичайну відданість червоній людині». Я був розчарований, розлючений і вражений, і мені було цікаво, чи заслуговує така дівчина, як Джаная, тієї любові та відданості, які я відчував до неї». А потім мій кращий розум прийшов мені на допомогу, коли я зрозумів, що твердження Ситора, на перший погляд, є логічним поясненням мого ставлення до дівчини. Бо чому, справді, огидний гормад повинен захищати червону людину, тіло якої він міг би отримати, одночасно отримавши красиву дівчину, або принаймні розумний шанс завоювати її, чого його теперішній огидний вигляд не дозволив би? «Бачиш, тобі доведеться стежити за цим щуром», – сказав Тунган. «Мені не доведеться цього робити довго», – сказав я, – «бо завтра я змушу його з'їсти свої слова, і я розповім їм правду, яку, я думаю, Ситор вже підозрює, але яка здивує Джанаю». Я довго не спав тієї ночі, гадаючи, як Джаная відреагує на правду, що вона скаже, подумає чи зробить, коли я скажу їй, що за цим огидним обличчям ховається мозок вородая». Але нарешті я заснув, і оскільки я так довго не спав, я проспав до пізнього ранку наступного дня. Мене розбудив Ганхад з тунола. Він грубо мене розбудив, і коли я розплющив очі, то побачив, що він дуже схвильований. «Що трапилося, Ганхад?» – запитав я. «Ситор», – пояснив він. «Ситор і Пандар взяли один із човнів і втекли з Джанаєю. Я підскочив на ноги і швидко побіг туди, де ми сховали човни». Одного з них не було. Але це було не найгірше, бо у дні іншого було прорубано велику дірку, що мало затримати переслідування на кілька днів. Ось така моя винагорода за мою любов, вірність і відданість. Мені було дуже важко на серці. Тепер мені було байдуже, чи повернеться Джон Картер, чи ні. Життя після цього було б порожнечою, наповненою лише стражданнями. Я розчаровано відвернувся від човна». Ганхад поклав руку мені на плече. «Не сумуй», – сказав він, – «якщо вона пішла з власною волю, то не варто за нею сумувати». Від його слів «надія», «слабка надія», достатня лише для того, щоб хопитися за нею у вічаї, прийшла полегшити мої душевні муки. «Якщо вона пішла з власної волі, можливо, вона пішла не з власної волі, можливо, ситор забрав її силою». Там принаймні була Надія, і я вирішив триматися за неї до гіркого кінця. Я покликав Тунгана, і ми втрьох взялися лагодити пошкоджений човен. Ми працювали шалено, але знадобилося три повних дні, щоб знову зробити судно придатним до плавання, бо Ситор чудово попрацював над руйнуванням. Я здогадався, що оскільки пандар був з ними, вони попрямують прямо до Фундала, де пандар міг би домовитися того, щоб їх прийняли як друзів, і тому я планував слідувати за ними до Фундала, не зважаючи ні на що. Я відчував у собі силу сотні чоловіків, здатність знищити цілу армію поодинці і зруйнувати стіни найсильнішого міста. Нарешті ми були готові вирушати, але перед тим, як поїхати, я мав вжити одного запобіжного заходу. Під камінням, кущами і брудом я сховав вхід до тунелю, що веде назад до кімнати, де лежало тіло вора Дая». Ситор привласнив більший човен, який був набагато зручнішим для трьох людей, ніж менший, але він також був важчим і веслували лише двоє, тоді як у нашому легшому човні нас було троє: Ган Хад, Тунган і я. Тому, незважаючи на те, що у них було три дні переваги, я відчував, що цілком можливо, що ми зможемо наздогнати їх до того, як вони досягнуть фундала. Однак це була лише надія, оскільки лише випадково ми могли піти тим самим шляхом, яким вони йшли лабіринтом звивистих водних шляхів, що лежали між нами та нашим пунктом призначення. Цілком можливо, що ми могли пройти повз них, не підозрюючи про це. Будь-яка зі сторін могла піти якоюсь гарною ділянкою води лише для того, щоб виявити, що вона закінчується глухим кутом, що змушує повертатися назад на втомливі милі, оскільки пустелі тунолійських боліт не позначені на карті і були зовсім незнайомі кожному члену обох сторін. Звикнувши спостерігати за місцевістю з повітря, я отримав непогане уявлення про територію, коли громади везли нас до Морбуса на спинах своїх малагорів, і я не сумнівався, що Ситор багато разів пролітав над цим районом». Однак у мене було мало підстав вважати, що ці факти принесуть комусь із нас велику користь, оскільки з поверхні води вид постійно закривала рослинність, яка росла на поверхні болота, і численні острови великі й малі. Моє серце було справді важким, коли я вирушав на вздогін за ситором». По-перше, через мої сумніви щодо вірності Джанаї, і, по-друге, тому, що я був змушений покинути власне тіло і піти у світ у жахливому вигляді Гормада. Чому я повинен переслідувати Джанаї, яка, слухаючи Ситора і вважаючи його вищим за мене, покинула мене, можна пояснити лише тим, що я був закоханий у неї, а любов робить з чоловіка дурня». Ми вирушили в темряві, щоб уникнути виявлення з морбуса. Лише клурос, менший і дальший місяць, був у небі, але він достатньо освітлював наш шлях, і зірки вказували нам напрямок. Моя надзвичайна сила додавала щонайменше ще двох людей до весел. Ми вирішили рухатися і вдень, і вночі, по черзі відпочиваючи на дні човна. У нас було багато провізії, і швидкість, з якою ми могли рухати каноє, вселяла в нас надію, що ми зможемо уникнути нападу будь-яких недружніх тубільців, які могли б нас виявити. Першого дня над нами пролетіла зграя малагорів, що прямували в бік фундала. Ми були приховані від них нависаючими кущами вузького каналу, яким ми пересувалися. Але вони були добре видні нам, і ми могли бачити, що кожен малагор несе на спині воєна-гормада». Ще одна рейдова група, прокоментував Ганхад. Скоріше загін, який Аймад відправив на наш пошук, сказав я, бо він, мабуть, виявив, що ми втекли з Морбуса. Але ми втекли кілька тижнів тому, сказав Тунган. Так, погодився я, але я не сумніваюся, що протягом усього цього часу він відправляв пошукові загони в усіх напрямках. Ганхад кивнув. «Мабуть, ти маєш рацію. Будемо сподіватися, що вони нікого з нас не знайдуть, бо якщо знайдуть, то ми потрапимо до чанів або крематорію». На другий день, після того, як ми увійшли у досить велике озеро, нас виявили дикуни, які жили на його берегах. Вони сіли в кілька каноє і вирушили на перехоплення. Ми налягли на весла, і наше маленьке судно просто ковзало по поверхні води, але дикуни рушили з точки на березі трохи попереду нас, і здавалося майже певним, що вони досягнуть нас перш ніж ми зможемо їх обійти. То була дика зграя, і коли вони наблизилися, я побачив, що вони зовсім голі, їхнє кучеряве волосся стерчить в усі боки, обличчя та тіла розмальовані, щоб зробити їх ще більш жахливими, ніж їх створила природа. Вони були озброєні примітивними списами та палицями». Але не було нічого примітивного в тому, як вони орудували своїми довгими каноя, які мчали по воді з дивовижною швидкістю. «Швидше!» – наполягав я. І тепер з кожним помахом наше каноя здавалося відривалося від води, коли воно рвалося вперед, як жива істота. Дикуни зараз кричали від захвату, оскільки здавалося певним, що вони нас наздоженуть. Але енергію, яку вони вклали у свої дикі крики, було б краще витратити на весла, бо незабаром ми обігнали їхній головний човен і почали віддалятися від них. Розлючені вони кидали в нас списами та палицями з головного човна. Але вони не долітали, і незабаром стало очевидним, що ми втекли від них, і вони не можуть нас наздогнати. Однак вони продовжували ще кілька хвилин, а потім з гнівними прокльонами похмуро повернули назад. Нам пощастило, що вони так зробили, бо Ган-Хад і Тун-Ган досягли межі своєї витривалості, і обидва знесилено впали на дно каноє, як тільки депутати.